Poesis. Teofana Cristea Am întrebat... Am întrebat o floare, mi-a vorbit, am întrebat de soare, m-a rănit, am întrebat de stele la ferești, l am întrebat pe ele, unde ești? Am întrebat pământul, sunt a ta? Am întrebat și vântul, poți zbura? Am întrebat și mâna, te-a atins? Am întrebat pământul de am învins. Mi-am întrebat tăcerea, cine s eu? Am întrebat durerea, de e greu. I-am întrebat pe unii, n-au știut. Am întrebat lăstunii, te-au văzut? Am întrebat de floare și de vânt, am întrebat de soare și pământ, am întrebat de mine unde-s eu și te-am găsit pe tine, Dumnezeu. Alexandru Mironescu. Om nu am. Până merg eu, altul se coboară. În ilo tempore, așa ni se vădește înțelesul. În scăldătoarea oilor vitezda, cinci foișoare având, Zăcea cumplit plit bolnav între uscați și șchiopi, Un cerșetor bătrân, doborât de neputințe multe. De patruzeci de ani cerșind mila, îndurarea, Să fie aruncat la vremea niciodată de cineva știută În apa tulburată de îngerul trimis, venind din cer. Cel intrat în tâiul, în valul scăldătoare minunate, se vindeca de orice neputință ar fi fost cuprins. De patruzeci de ani zăcea. De patruzeci de ani. Dar iată, într-o zi, în tempore, trecea umblând mântuitorul și l-a întrebat zicând, Ce stai aici de 40 de ani în neputințe? Om nu am să mă ajute. Îți poruncesc, ia-ți patul tău și du-te." Om nu am, n-am om să mă ajute. Cu în neputințe câți n-au gemut amar. Om nu am, n-am om să mă ajute. Au putrezit ciolanele și sufletul din mine, cerșind să mă ajute levitul, ori vecinul. Om nu ai. Nu știi, dar te însoțește pe drumul spre Maus, deschideți inima și-l strigă frate. El e mereu cu tine pe drumul spre Maus. El ne-a învățat să frângem pâinea, să deslușim potirul zbăvirii, să purtăm în dragoste o cruce. El Semnul prăbușirilor mântuitoare. Îndrăzniți, în neputințe veți cunoaște biruința mea. De poți crede, ia-ți patul tău și umblă. Poruncește munților să salte, căprioarelor să zboare. Suferințelor să se rostogolească până în adâncul fund de mare Om nu ai? Nu știi E veșnic lângă tine Uite-l cere -i. Alexandru Mironescu Nepotolita Foame Cuvântul tău este adevărul. Știu că știu, dar oare știu cât am să știu? A patra dimensiune e adâncimea mea. Dar e nemăsurată, oare? Iată enigma, omule, enigma. Ea e bătută cu piron de aur în inima, în cartea ta. ne îndoim și credem. Așa am răsturnat pământul, cerul și-am răscolit cuvântul netulburate mări. Arunc spre înălțime o piatră. Dar greutatea e smerită. Se întoarce, cade la piciorul meu, stăpânul. Slobod un gând, dar para asta focului călătorește veșnic, și printre noi, și în lumea fără de hotare. Și nu e vreo putere care sunt genunche. Zici, Cine m-a atins? Nu vezi, te înghesuie mulțimea. Da, dar a fânnit din mine, o putere. E adevărul însuși. Minunea s-a întâmplat. Și mii și multe în văzul tuturor, mirat și în inimile ascunse. Și au cotropit și cerul, și pământul. Au covârșit istoria nescrisă și ce-a tocmit în tabule și pergamente. E providența în mișcare. Ființa mai presus de toate. Mai presus de Himalai și galaxii. E prezența vie și pleroma. Peste minte și închipuiri. Cine o simte calcă mai departe. Cu pași mari spre orizonturi infinite. Străbate cârtița, mereu tenebrele vânjoase. O împinge, o absoarbe, nepotolita sete. Nepotolită foame de omul Dumnezeu. Lectura Lidia Popița-Stoicescu